«Постійний платіж дає такий прибуток, ніхто не сумніватиметься в тому, що треба застрахувати свій скарб на старість та захистити родину, хоч би скільки грошей не давала справа та вкладення. До цього ще хочу дещо додати. Я вірю в те, що колись мудрі люди розроблять план страхування на випадок смерті. За цим планом багато чоловіків регулярно платитимуть якийсь дріб'язок, а в цілому виходитиме гарненька сума для родин тих чоловіків, що завершили земне життя». Я дуже цього бажаю і раджу це зробити. Сьогодні одначе це неможливо, тому що цей план виходить за межі життя однієї людини або товариства. Я відчуваю, що одного дня цей план втілиться в життя і ощасливить багатьох, тому що навіть один малий платіж принесе непогані гроші для родини померлого. Та оскільки ми живемо сьогодні, а не в майбутньому, треба використовувати те, що є, щоб досягнути наших цілей». Тому раджу всім чоловікам діяти мудро та помірковано. Щоб убезпечити себе від злиднів на схилі віку, мати худий гаманець для чоловіка, який більше не в змозі працювати, чи для родини, що втратили годувальника – це велика трагедія. Це шостий засіб від худого гаманця. Заздалегідь забезпечити свої потреби у літньому віці і захистіть родину. Сьомий засіб – навчіться заробляти більше. Сьогодні учні мої розповім вам про один із найважливіших засобів від худого гаманця. Мова буде не про золото, а про вас самих, про чоловіків, що мають на собі одяг різних кольорів і сидять зараз переді мною. Я розповім вам про те, що може працювати на успіх чи проти нього за допомогою прикладів із життя чоловіків. Так, сьомого дня звернувся Аркад до своїх учнів. Нещодавно до мене завітав молодик, який хотів позичити грошей. Коли я запитав на що це йому треба, він пожалівся, що своїм заробітком не може покривати витрати. Тоді я пояснив йому, що в цьому разі він поганий клієнт для лихваря бо надлишкового заробітку для полегшення позик немає. «Тобі, юначе, потрібно заробляти більше монет», – сказав я йому. «Що ти робиш для цього?» Він відповів мені так. «Роблю все, що лише можу. Шість разів за два місяці я просив господаря збільшити мені зарплатню, та все марно». Частіше просити не можна. Ми можемо посміятися з його простоти, однак він своїм прикладом показав одну з основних вимог для збільшення заробітку. У ньому жило сильне прагнення заробляти більше. Це потрібне бажання, яке заслуговує схвалення. Досягнення має передувати бажання. Ваші наміри мають бути рішучі й чіткі. Сила загальних бажань мала. Якщо чоловік хоче стати багатим, діла з того не буде. Якщо чоловік хоче п'ять золотих монет, то таке бажання відчутне, і він його справдить. Після того, як бажання мати 5 золотих монет підкріплено силою мети, можна у схожий спосіб отримати 10 монет, потім 12, потім 100, зрештою ставши багатим, навчившись виконувати одне невелике, але конкретне бажання чоловік навчається виконувати й більші. Саме так нагромаджується багатство. Спочатку малими сумами, а потім великими, коли люди вчаться і стають здібнішими. Бажання мають бути прості й чіткі, якщо їх забагато, вони розмиті та недосяжні для людини, тому відділяють її від власної мети. Заробляти більше чоловік може, шліфуючи майстерність. Коли я був скромним писарем, що за кілька мід'яків щодня висікав тексти на глині, я помітив, що інші робітники працювали більше за мене та заробляли більше, тож я вирішив, що працюватиму найдужче. Небагато мені часу знадобилось, щоб дізнатись причини їхнього успіху. Більше це ще зацікавленості роботою, більше зосередженості на завданнях. Більше завзяття, і вже мало хто міг висікти більше табличок за мене. Доволі швидко мою майстерність винагородили, і мені не довелося шість разів ходити до господаря за визнання. Що ми мудріші, то більше заробляємо. Той, хто прагне більше дізнатись у своїй справі, отримує щедру винагороду. Якщо ви ремісник, можете довідатись про прийоми і інструменти найбільш майстерніше своєї справи. Якщо він... Правознавець чи цілитель – питати порад колег та обмінюватися з ними знаннями, якщо купець постійно шукати кращих товарів за нижчими цінами. Справи людські завжди змінюються та ліпшають, бо тямущі люди стають управнішими, щоб краще служити своїм клієнтам, адже саме від клієнтів залежить їхній добробут. Через те закликаю всіх не зупинятись на шляху поступу, якщо ви не хочете плентатись позаду». Багато є речей, що наповнюють людське життя цінним досвідом. Ось що має робити кожна людина, якщо вона себе поважає. Варто повертати борг, якомога швидше, і не купувати те, за що нема змоги заплатити. «Треба піклуватись про родину, щоб родичі про вас гарно думали та казали. Варто скласти письмовий заповіт, щоб, якщо боги вас до себе покличуть, ваше майно справедливо поділилось. Треба співчувати калікам та нужденним і допомагати їм у розумних межах. І з дорогим серцю людям треба чинити мудро. Тож сьомий і останній засіб від худого гаманця такий». Розвивайте свої здібності, навчайтеся та набирайтеся мудрості, опановуйте нові навички і дійте так, щоб поважати себе. Так ви здобудете впевненість для досягнення мрії, які треба ретельно обирати. Я розповів вам про сім засобів від худого гаманця. Я прожив довге та успішне життя, тож закликаю всіх, хто прагне багатства, ними скористатись. Учні мої, у Вавилоні більше золота, ніж ви уявляєте, вистачить і лишком на всіх. Ідіть і втілюйте ці істини в життя, щоб досягти процвітання і багатства, бо ми маєте на них право. Ідіть і навчайте цих засобів, щоб кожен достойний підданий його величності також міг без обмежень долучитись до щедрих багатств нашого любого міста. Зустрічайте богиню удачу. Якщо людині таланить, неможливо передбачити, наскільки прихильна до неї удача. Таку людину можна кинути в Єфрат, а вона цілком, імовірно, випливе з перлиною в руці. Вавилонське прислів'я. Усі люди хочуть, щоб їм таланило. Чотири тисячі років тому жителі стародавнього Вавилона хотіли цього так само, як сучасне людство. Усі ми сподіваємось, що примхлива богиня-удача буде до нас прихильна. Чи можна якось її зустріти і привернути, щоб вона не лише виявила свою прихильність, а й показала, якою може бути щедрою? Чи можна якось привернути удачу? Саме це воліли знати жителі стародавнього Вавилона. Саме про це вони вирішили дізнатись. Були вони людьми кмітливими і гострими на розум. Саме тому їхнє місто стало найбагатшим і найпотужнішим серед інших міст свого часу. У тій далекій минувшині не було шкіл чи коледжів. Проте вавилоняни мали місце для навчання та ще й дуже зручне – Серед оздобленими башнями вавилонських будівель стояло одне, яке за значенням дорівнювало царському палацу, висячими садами і храмам богів. Ви майже не знайдете про нього згадок у книжках з історії. Найімовірніше, там про нього не напишуть, але воно мало величезний вплив на тогочасну думку». Це будівля храм навчання, де вчителі-добровольці ділилися мудрістю з минулого, де на відкритих майданчиках обговорювали цікаві всім питання. У стінах цього храму всі люди були рівні, найсмиренніші раби могли без остраху сперечатись з нащадками царської родини. І з-поміж багатьох вавелонян, що відвідували храм навчання, був мудрий, багатий на ім'я Аркад – якого називали найбагатшою людиною у Вавилоні. У нього була власна зала, де майже щовечора збиралось чимало чоловіків старих, дуже юних та переважно середнього віку, щоб подискутувати і посперечатись на цікаві теми. Послухаймо їх і дізнаємось, чи знали вони, як привернути удачу. Сонце – величезна вогняна куля, що сяє крізь імлуп у стелі. Щойно зійшло. У цей час Аркад підійшов до звичної вже трибуни. Його приходу чекали принаймні 80 чоловіків. Вони сиділи на своїх килимках, розстелених на підлозі. Слухачів ставало дедалі більше. «Про що говоритимемо сьогодні?» – запитав Аркад. Після нетривалого вагання до Аркада звернувся високий кравець, спершу підвівшись, як того вимагала традиція. «У мене є тема, яку я хотів би обговорити, але Аркади я вагаюсь, бо вона може здатись безглуздою тобі і моїм любим друзям, що сидять тут». Коли Аркад та інші присутні закликали його говорити, чоловік продовжив. «Сьогодні мені пощастило, бо я знайшов гаманець з золотом. Я дуже прагну, щоб мені таланило й далі. Відчуваю, що це бажання поділяють усі, ж пропоную обговорити, що треба робити, щоб привернути удачу». Запропоновано вельми цікаву тему, відповів Аркад. Вона безперечно варта нашої уваги. Декому видається, що удача – це випадковість, яка зненацька трапляється без цілі чи причини. Інші вірять, що удачу дарує наша щедра богиня Іштар, яка завжди рада винагородити тих, хто її тішить. Скажіть, друзі мої, чи варто нам дізнатись, які є способи привернути удачу, щоб вона захотіла прийти до кожного з нас?» «Так, так, якомога більше», – відповіли присутні, що уважно слухали Аркада, їх дедалі більшало. Тому Аркад продовжив. «Щоб почати нашу розмову, послухаємо спершу тих, у кого в житті ставалось так, як у кравця, що він без зусиль отримав скарби чи коштовності. Запанувала тиша, усі озирались довкола, очікуючи, що хтось відповість, але марно. «Чи нікому таки не траплялося, запитав Аркад. «Тоді таку удачу справді рідко десь стрінеш». Хто запропонує, з чого нам продовжити пошук? Оце я знаю, відповів гарно вдягнений молодик, підвівшись. Коли людина говорить про удачу, чи не природно, що вона звертає думку до гральних столів? Чи не там ми зустрічаємо багатьох чоловіків, що виборюють прихильність богині та сподіваються, що вона благословить їх щедрим виграшем? Коли він сів, йому хтось сказав «Не зупиняйся, продовжуй, розкажи нам, чи знайшов ти прихильність богині за гральним столом, чи перевернула вона кубики червоним догори, щоб ти набив свій гаманець коштом того, хто здає карти, чи вона дозволила упасти синьому, щоб він витягнув з тебе тяжкою працею, зароблений сріблом». Молодик разом з Сейма доброзичливо посміявся, а потім відповів: "Я готовий визнати, що вони навіть не знала, що я є за тим столом. А ви що розкажете? Чи чекала вона на вас там, де люди грають, щоб повернути результат на вашу користь? Нам кортить почути і навчитись". Це добрий початок, втрутився Гаркат. "Ми зустрічаємось тут, щоб розглянути питання з усіх боків. Оминати увагою гральний стіл означало б не розгледіти інстинкту. Щопритаманний більшості чоловіків – ризикувати малим сріблом у сподіванні виграти багато золота. «Це мені нагадує вчорашні перегони», – вигукнув хтось з слухачів. «Якщо богиня ходить до гральних столів, то вона не оминає й перегонів, бо на позолоченій колісниці та умилених коней дивиться значно цікавіше. Скажіть нам відверто, Аркади, це вона тобі вчора прошепотіла поставити на тих сірих ні скакунів?» Я стояв одразу за тобою і не міг повірити, коли почув, що ставиш на сірих. Ти знаєш так само, як і ми, що у всій Асирії немає такої команди, що могла б здолати наших любих гідних у чесних перегонах. Чи прошепотіла тобі, богиня, на вухо поставити на сірих? Бо ж на останньому повороті чорний кінь щойсо всередині спіткнувся і завадив нашим гнідим, тому сірі виграли перегони і здобули незаслужену перемогу. Аркад терпляче слухав, усміхався, як з нього кемкують. «Які в нас причини вважати, що милостива богиня буде аж так цікавитись, хто на якого коня поставить на перегонах? Для мене вона богиня любові та благородства, яка за любки допомагає нужденним і винагороджує гідних. Я шукаю її не за гральними столами чи на перегонах, де люди втрачають більше грошей, ніж заробляють, а там, де вчинки людей мають вагу та варті винагороди». Хлібороб, чесний торговець чи будь-хто інший має можливість заробляти, докладаючи зусиль та продаючи результати праці. Можливо, він не постійно отримуватиме дохід, бо може хибити в рішеннях чи зазнавати втрат від вітрів і погоди. Однак, якщо людина не опустить руки, зазвичай може розраховувати на виторг, це тому, що ймовірність отримати його завжди на боці людини. Та коли чоловік захоплюється іграми, все зовсім навпаки. Ймовірність виграти завжди проти нього, завжди на боці власника гри. Так влаштовано, що це завжди вигідно власникові. Це його справа і нею він добряче заробляє з тих моментів, що ставлять гравці. Мало хто з них розуміє, що виграш власника певний, а от інші аж ніяк. Приміром, розгляньмо ставки, що їх роблять на кубики. Щоразу, коли їх кидають, ми ставимо на те, яким боком вони випадуть. Якщо червоним, суддя платить нам четверо більше, ніж ми поставили. Але якщо впаде будь-який інший бік із п'яти поставлені гроші, ми втрачаємо. З цього видно, що на кожний кидок у нас п'ять шансів програти та чотири виграти. Бо червоне коштує чотири до одного. За вечір гри власник може покласти собі в кишеню... П'яту частину всіх поставлених монет. Чи може людина сподіватись виграти частіше, ніж дозволяє випадковість, якщо все влаштовано так, що вона найімовірніше втратить п'яту частину своїх ставок? Але ж є такі, хто іноді виграє чимало, заперечував хтось слухачів. Твоя правда, продовжив Баркат. Я розумію це і одразу питаюсь. Чи гроші, отримані в такий спосіб, дають постійний прибуток тим, кому на них таланить? Із-поміж моїх знайомих є багато успішних вавилонян. Та я не знаю жодних з них, хто розпочав би свій шлях до успіху в такий спосіб. Ви що зібрались сьогодні тут, знаєте набагато більше поважних горян. Мені було б дуже цікаво дізнатися, скільки з них завдячують початку свого успіху гральним столам. Кожен із вас може назвати тих, кого знає. Що скажете? Після тривалої мовчанки підвівся один жартівник і сказав, «А твоє питання стосується власників гральних столів?» «Якщо більше ніхто не спадає на думку», – відказав йому Аркад. «Якщо ніхто з вас не може таких людей пригадати, то що ви скажете самі про себе? Чи є тут ті, хто стабільно виграє і вагається порадити таке своє джерело доходу?» У відповідь на це питання Аркад почув зітхання на задніх рядах, яке швидко підхопили інші присутні. «Здається, жоден із вас не шукає удачу в місцях, які відвідує богиня», – далі мовив Аркад. Тож розгляньмо щось інше. Ми не знайшли удачу в тому, щоб підбирати загублені гаманці. Не знайшли її за гральними столами. Якщо говорити про перегони, то зізнаюся, що втратив там набагато більше, ніж заробив. Тепер подумаємо про наші заняття. Чи не природно буде вважати успішну угоду не удачею, а справедливою винагородою наших зусиль? Я схиляюсь до думки що ми, можливо, не звертаємо уваги на дари богині. Можливо, вона не допомагає нам, коли ми не цінуємо її щедрість. У кого ще є думки? Підвівся старий купець і, розгладжуючи вишукане біле убрання, мовив так – «З вашого дозволу, вельми шановний Аркади і друзі, хочу дещо запропонувати. Якщо успіх у справах ми завдячуємо власній працьовитості та умінню, чому не вважати ті щасливі нагоди, що майже справдились такими, що дали б найбільше прибутку? Вони стали б рідкісним прикладом удачі, якби втілились в життя. Оскільки вона залишилась нездійсненна, ми не можемо вважати її справедливою винагородою. Певен, що багато хто з присутніх міг би про такі випадки розповісти». «Це мудрий підхід», – погодився Аркад. «Хто з вас майже вхопив удачу, але не зміг довершити справу?» Багато хто підняв руки, зокрема й купець, Аркад дав йому знак говорити. «Якщо ти запропонував, ми хотіли би спершу почути від тебе. Раду розкажу вам про один випадок», – продовжив купець. «Він показує, як близько може підійти до людини удачі, як безглуздо людина може впустити її, залишившись ні з чим більше, окрім жалю». Багато років тому, коли я ще був молодим, щойно одружився і почав гарно заробляти, прийшов до мене якось батько та наполіг, щоб я вклав гроші в одну справу. Син його доброго друга помітив ділянку сухої землі далеко за зовнішніми стінами нашого міста. Лежала ця земля на багато вище каналу, тож вода до неї не потрапляла. Чоловік вирішив придбати цю землю, звести на ній три великі водяні колеса, яких могли б крутити воли, щоб підняти воду до родючого ґрунту». Після цього він планував поділити її на невеликі ділянки та продати її громадянах під пасовиська. Синові батькового друга бракувало золота, щоб довершити справу так само, як я. Він був молодий і погано заробляв. Його батько так само, як і мій, мав велику родину, але мало доходу. Через те син вирішив зацікавити своїм планом декого з чоловіків, щоб вони грішми долучились до його справи. Мало набратись Дванадцять людей, із них кожен мав заробляти гроші та платити десятину від заробітку на задум, допоки земля не буде готова до продажу. Потім всі чесно поділили б виторг залежно від того, скільки вклали. «Ти, сину мій», – казав мені батько, – «починаєш доросле життя, не повторюй безглуздих помилок свого батька. Я дуже хочу, щоб ти почав працювати на свій серйозний статок, щоб тебе поважали люди. Цього я хочу не аби, як батько відповів я». Тоді раджу тобі ось що. Роби так, як мав би зробити у твоєму віці я, і заробітку зберігай десятину та вкладай її у добру справу. З цією десятиною і тим, що вона тобі заробить, зможе, ще не досягнувши моїх літ, позбирати гарний статок. Мудрі ваші слова, батьку, Я дуже хочу стати багатим, однак багато що поглинає мій заробіток. Через те я вагаюсь чинити так, як ви мені радите. Я ще молодий, часу в мене вдосталь». Так само думав і я в твоєму віці. Та поглянь, що сталося. Минуло багато років, а я так і не почав. Батьку, ми живемо в інший час. Я не повторю ваших помилок. Сину мій, тобі відкрилася нагода. Завдяки якій ти можеш заробити багатство? Прошу, тебе не барись. Піди завтра до сина мого друга та домовся, що вкладатимеш у справу 10% від свого заробітку. Не роздумуй, йди прямо завтра. Добра нагода не чекатиме. Сьогодні вона тут, завтра вже немає, тож не барись. Попри батькову пораду я вагався, купці щойно привезли прекрасний новий одяг зі Сходу, такий розкішний і гарний, і ми з дружиною вирішили, що він потрібен нам. Якби я погодився платити десятину від заробітку, пропоновану справу, ми відмовилися б від цієї насолоди та інших, яких так сильно прагнули». Я зволікав і ніяк не погоджувався, аж поки не стало пізно. Про це я потім сильно жалкував. Справа виявилася дуже прибутковою. Така моя історія. Ось як удача виснувала з моїх рук. Із цієї історії видно, що удача чекає на того, хто використовує добру нагоду, сказав смуглявий чоловік, що жив у пустелі. Щоб заробити свій статок, потрібно з чогось почати. Таким початком можуть бути кілька золотих чи срібних монет, які людина відкладає з свого заробітку та вкладає в свою першу справу. Я, наприклад, маю багато худоби. Однак почалось все, коли я був звичайним хлопцем. За один срібняк я купив ягня. Для мене це було велике діло, бо з цього почалось моє багатство». Почати працювати на свій статок – це найбільша удача, що може трапитись людині. Цей перший крок, коли чоловік перестає жити з заробленого працею, а натомість отримує дивіденти від заробленого своїм золотом, є важливим для всіх. На щастя, є люди, що роблять його в юному віці та з фінансовим успіхом обходять тих, хто приходить до цього пізніше, або ж тих безсталанників, які як батько цього купця ніколи його не роблять. Якби наш друг-купець почав працювати на свій статок, що й наступивши в доросле життя, коли йому трапилась така нагода, до цього дня удача вже наділила б його набагато більшими земельними благами. Якщо удача нашого друга підштовхне його зараз до цього кроку, це справді можна вважати початком ще більшого таланту. Дякую. Я теж хочу говорити, сказав підвівшись якийсь іноземець. Я сирієць. Вашою мовою володію не дуже добре. Я хочу назвати якогось цього друга, купця. Може, ви думаєте, це неувічливо така назва? Але я хочу його так назвати. На жаль, я не знаю на це вашого слова. Якщо я промовлю його сирійською, ви не зрозумієте, тому добродії, скажіть схожіть мені правильне слово, яким називають людину, що «відкладати справи, які йому робити добре». «Зволікальник», – сказав хтось, – це він, вигукнув сирід, зживаво розмахуючи руками. Він не приймає нагоду, коли вона приходить до нього. Він чекає. Він каже, що у нього зараз багато справ, що він згодом говорити з вами. Нагода – вона не чекати на такого повільного чоловіка. Вона думає, що якщо чоловік хоче, він прямуватиме швидко. Той, хто не швидкий, коли приходить нагода, той «зволікальник», як наш друг-купець. Купець підвівся і доброзичливо кивнув у відповідь на сміх. «Прийми мою вдячність, чузоземцю, що ти не вагаєшся говорити правду. А тепер почуймо ще одну історію про втрачену нагоду. У кого є що розказати?» – запитав Аркад. «У мене є», – відповів середніх літ чоловік у червоному убранні. «Я купую тварин, переважно верблюдів і коней, іноді овець і кіз». З моєї історії ви дізнаєтесь правду про те, як одного вечора до мене завітала нагода, коли я найменше очікував на неї. Можливо, через це я її прогавив. Це вже вам судити. Якось увечері я повертався у місто після невдалої десятиденної подорожі у пошуках верблюдів. Я дуже розлютився, коли виявив, що міська брама замкнена. Поки мої роби ставили немет на ніч, який ми збиралися пережити з небагатим запасом їжі і без води, до мене підійшов старий землероб. Він так само, як ми, не міг потрапити місто. Вельми шановний пане», – звернувся він до мене. Із вашого вигляду роблю висновок, що ви займаєтесь купецькою справою. Якщо так, я дуже хотів би продати вам стадо прекрасних овець, яких щойно пригнали. На жаль, моя дружина сильно занедужала у неї гарячка. Я маю ще найшвидше повертатись. Купіть у мене овець, щоб я і мої раби сіли на верблюдів і без затримок вирушили додому. Було так темно, що його стадо я не бачив, але збекання припустив, що воно велике». Згадавши 10 днів за марних пошуків верблюдів, я був радий поторгувати з ним. Охоплений хвилюванням, чоловік просив вельми розумну ціну. Я погодився на неї, добре розуміючи, що мої раби завтра заведуть овець через браму та продадуть її ще чималим виторгом. Вклавши угоду, я покликав рабів з молоскипами, щоб ми порахували скільки в стадію овець, бо землероб сказав, що їх дев'ять сотень. Не буду обтяжувати вас, друзі мої, розповіддю про те, як важко нам було полічити так багато спраглих, метушливих і неспокійних овець. Це виявилось неможливим. Через це я одразу сказав землеробові, що порахую їх в день і тоді заплачуємо». Прошу вас, фельми, шановний пане, благав він, заплатіть мені дві третини ціни сьогодні, щоб я зміг вирушити в дорогу. Я залишу вам найрозумнішого, найосвіченішого раба, щоб він допоміг вам порахувати овець зранку. Йому можна довіряти, тож залишу суму заплатити йому». Я одначе був упертий і того вечора відмовився платити. Наступного ранку. Ще до того, як я прокинувся, міську браму відчинили, і з міста поспіхом вийшли чотири закупники у пошуках стад. Вони були завзяті та погоджувалися на високу ціну, бо місту загрожувала облога, а їжі було обмаль. Стали старий землероб отримав за своє стадо втричі більше, ніж пропонував заплатити мені. «Так, я змарнував рідкісну нагоду. Це незвична історія», – сказав Аркад. «Яку мудрість можна з неї винести? Мудрість тут у тому, щоб платити одразу після того, як переконаємось, що пропозиція того варта», – висловився поважний сідляр. «Якщо угода вигідна, то потрібно захиститись від власної слабкості так само, як від і чогось іншого. Думки у нас? Смертних людей мінливі. На жаль, мушу сказати, що ми більше схильні змінювати погляди, коли вони правильні, аніж навпаки». Коли ми помиляємось, то нас нічого не переконує, а от коли маємо рацію, то будемо багатись і втратимо нагоду. Моя перша думка найкраща, та все одно мені важко змушувати себе доводити вигідну угоду до кінця. Щоб захиститись від власної слабкості, я швидко даю завдаток. Це рятує мене від жалю в майбутньому за те, що втратив добру нагоду». «Дякую. Я знову хочу наголосити», – сказав сирієць, підвівшись. «Ці історії дуже схожі. Щоразу нагода зникати з тієї самої причини. Щоразу вона приходить до зволікальника з добрим наміром. Щоразу він вагається. Як можна так досягти успіху?» «Мудрі твої слова, друже мій», – відповів купець. «В обох історіях, що ми почули, зволікання відлякало удачу». Втім, це не так вже й рідко буває. Дух зволікання живе в людях. Ми прагнемо багатства, але як же часто, коли трапляється нагода, нам заважає зволікання. Його дух, що в нас живе, так і хоче, щоб ми затягли з прийняттям рішення. Слухаючи його, ми самі спістаємо найлютішими ворогами. У юності я навіть не знав цього слова, що так вподобав наш сирійський друг, продовжував він. Звертаючись до всіх присутніх одразу. Спершу я думав, що втрачаю вигідні угоди через свої хибні рішення. Потім списував це на свою упертість. Зрештою я зрозумів, що воно таке, це звичка без потреби, відтягувати тоді, коли потрібно діяти. Діяти швидко і рішуче. Як же я зненавидів цю рису, коли зрозумів її сутність? Зі злістю дикого віслюка, якого поставили тягнути колісницю, я вирвався з пазурів свого ворога, щоб здобути успіх. «Дякую. Я хочу запитати пана купця, – сказав сирієць. – На вас гарне убрання. Не таке, як на біднякові. Ви говорите, як людина успішна. Скажіть нам, чи прислухаєтесь ви, коли на вухо шепоче зволікання? Так само, як нашому другові закупнику, мені довелось зрозуміти, що мені заважає зволікання і побороти його, – відповів купець. «Мені зволікання було ворогом, який постійно за мною стежив» і чатував, щоб завадити моїм звершенням. Історія, яку я розказав, одна з багатьох, що зі мною трапились, коли зволікання відлякувало добру нагоду. Однак його побороти легко, варто лише зрозуміти. Ніхто з власної волі не дозволяє злодієві вкрасти мішок зерно. Ніхто з власної волі не дозволяє ворогові відлякати клієнтів і вкрасти в себе виторг. Щойно зрозумівши, що саме це робить мій ворог, я рішуче поборов його». Тож кожному, хто хоче отримати частку великих вавилонських багатств, треба спершу побороти дух зволікання в собі. Що скажете, Аркади, адже ти найбагатша людина у Вавилоні, багато хто вважає, що тобі таланить найбільше, погоджуєшся, що ніхто не здобуде успіху сповна, якщо не вирве з корінням зволікання в собі. Це саме так, як ти говориш, визнав Аркад. За своє довге життя я дивився, як покоління змінюють одне-одне та йдуть дорогами торгівлі, науки, навчання, що приводять до життєвого успіху. Усім людям, яких я бачив, випадали добрі нагоди. Хтось хапався за них і постійно йшов до задоволення найпотаємніших бажань, але більшість вагались і відставали. Аркад розвернувся до Кравця. «Ти запропонував нам поговорити про удачу, тож нехай тепер ми почуємо, що ти про неї думаєш». Тепер я розумію її інакше. Досі я думав, що удача – це щось жадане, що трапляється людині без зусиль з її боку. Тепер знаю, що такі випадки до себе ніяк не привернеш. з нашої розмови я зрозумів, що привернути удачу треба використовувати добрі нагоди. Тож у майбутньому я намагатимусь отримувати з можливостей що найбільше користі. «Ти гарно засвоїв істину, яку породила наша розмова», – відповів Аркад. Ми зрештою розуміємо, що удача часто приходить за доброю нагодою, а інакше буває рідко. Нашому другові купцеві потала нилоб, якби він скористався тією нагодою, якому йому подарувала милостива вогиня. Так само і наш друг-закупник. Йому потала нилоб, якби він таки купив стадо, а потім продав з чималим виторгом. Ми завели цю розмову, щоб дізнатися, як привернути удачу. Мені видавається, що ми такий спосіб знайшли. Обидві історії підтверджують, що удача прямує за доброю нагодою. Саме в цьому істина, яку не спростують будь-які історії успіху, справдженого чи упущеного. Правда така: удачу можна привернути лише скориставшись доброю нагодою. Той, хто залюбки використовує добрі нагоди, щоб покращити своє життя, Привертає до себе цікавість милостивої богині. Вона завзято допомагає тим, хто її радує. Найбільше радують її людські діла. Саме діями ви проторуєте собі шлях до успіхів, яких бажаєте. Богиня удачі віддає перевагою людям діла. П'ять законів золота. Набита золотом торба чи глиняна табличка з мудрими словами «що ви б обрали?» Пустельні чарники, що палили, кидали мерехтливе світло на засмаглі обличчя слухачів, що від цікавості аж світилось. Золото, золото разом гукнули двадцять семеро чоловіків. Старий Калабаб із розумінням усміхнувся. «Прислухайтесь», – продовжив він, здійнявши руку. «Чуєте, як у темряві вийдуть дикі собаки? Вони підвивають і скиглять від голоду». Але що стане, як їх нагодувати? Вони гристимуться і пихато бігатимуть довкола, і так буде завжди. Про завтра, яке неодмінно настане, вони зовсім не думають. Так само і з людьми. Попроси їх обрати золото чи мудрість, що вони зроблять? Мудрість оминуть, а золото розстринькають. А вже завтра скиглитимуть, бо скарбу не залишилось. Золото залишається тим, хто знає його закони та їм підкоряється». Калабаб накрив худі ноги своєю білою одежиною, бо задув прохолодний нічний вітер. «Ви вірно служили мені під час нашої довгої подорожі. Ви добре дбали про моїх верблюдів, ви не скаржились, а рішуче йшли гарячими пісками пустелі. Ви сміливо билися з грабіжниками, що хотіли вкрасти мій товар. Через те цього вечора я розкажу вам оповідь про п'ять законів золота. Цю оповідку ви ніколи раніше не чули». «Дуже уважно слухайте, що я говоритиму, бо якщо зрозумієте ці закони та житимете за ними, колись у вас буде золото без ліку», – він промовисто замовкнув. На кришталево-чистому небі Вавилонії яскраво сяє зорі. За чоловіками, що зібрались послухати кала баба, ледь горіли вогники в їхніх наметах. Шатра зміцнили, щоб захистити від пустельного вітру, Біля наметів лежали уміло складені тюки з товаром. Їх накрили шкурами неподалік, у піску лежало стадо верблюдів. Одні верблюди задоволено жували свою жуйку, а інші неперебивки голосно хропіли. Ти розказав нам чимало цікавих оповідок, калабаби, сказав головний пакувальник. Ми слухаємо твою мудрість, вона приведе нас у майбуття, коли наша служба в тебе добіжить кінця. Я розповідав вам про свої пригоди в чужих, далеких землях, однак цього вечора розкажу мудрість Аркада, людини розумної і багатої. Чимало ми чули про нього, визнав головний пакувальник, бо він був найбагатшою людиною у Вавилоні. Так, справді, і це тому, що так розсудливо чинив з золотом, як ніхто до цього». Цього вечора я відкрию вам його велику мудрість, яку мені переповів його син Номазір багато років тому в Ніневії, коли я був простим хлопцем. Мій господар і я затримались в Номазіровому палаці до самої ночі. Я допомагав господареві принести багато в'язок з вишуканими килимами. Кожен із них Номазір мав переглянути особисто, допоки не обере килим потрібного кольору. Врешті він знайшов той, який шукав, і сказав нам посидіти з ним та попити рідкісного вина, що мало приємний запах та зігріло мій незвиклий до таких напоїв шлунок. Тоді він розказав нам оповідку про велику мудрість свого батька Аркада так само, як я переповім її вам. Як ви знаєте, у Вавилоні є традиція – сини заможних батьків живуть із ними, очікуючи спадка. Аркад цю традицію не підтримував. Через те, коли на досяг повноліття, батько покликав його до себе і мовив так. «Сину, я бажаю, щоб ти став моїм спадкоємцем. Однак ти спершу маєш довести, що спроможний дати раду моїм статкам. Я хочу, щоб ти пішов у світ і показав, що можеш здобувати золоду та повагу серед людей. Щоб тобі було з чого почати, дам тобі дві речі, яких я не мав, коли був бідним юнаком і починав заробляти своє багатство». Перш за все я даю тобі цю торбу з золотом. Якщо ти вчиниш з нею мудру, воно стане основною основою твого успіху в майбутньому. По друге, я даю тобі цю глиняну табличку, на ній записано п'ять законів золота. Якщо втілиш їх у житті, тобі буде на що жити, а твої статки будуть у безпеці. Через десять років приходить у дім свого батька і розкажи, що в тебе вийшло, якщо ти будеш путящим, я зроблю тебе своїм спадкоємцем. Якщо ні, заповім свої статки жерцям, щоб вони виміняли на них мені ласкавість богів. Отож, Намазір пішов і почав жити сам. Він мав торбу з золотом, глиняну табличку, дбайливо загорнуту шовкову тканину, раба і кони, на яких вони їхали. Минуло десять років. Намазір, як домовлялись, повернувся в батьковий дім. Аркад влаштував на честь сина великий бенкет. Запросивши друзів і родичів, після бенкету батько й мати сіли на стільці, схожі на трони. А Номазір стояв перед ними, щоб розповісти про себе, як колись пообіцяв батькові. Був вечір, у залі стояла курява від гнота каганця, що ледь освітлювала кімнату. Раби у білих плетених сорочках і туніках ритмічно розганяли вологе повітря пальмовим листям на довгих ручках. У залі відчувалась заможність і велич. Намазірова дружина і його двоє молодших синів з друзями та іншими родичами сиділи на килимках за ним, уважно слухаючи. Мій батьку, шанобливо розпочав Намазір. Я схиляю голову перед твоєю мудрістю. Десять років тому, коли я став на порозі дорослого життя, ти закликав мене йти в люди та здобути собі шану серед них, а не залишатись слугою твого багатства. Ти щедро дав мені золото, щедро поділився мудрістю. Стосовно золота, то, на жаль, визнаю, що не зміг дати йому ради. Із моїх недосвідчених рук воно витекло так швидко, як той дикий Заєць, який при першій нагоді тікає від молодого ловця. Батько поблажливо усміхнувся і сказав, «Продовжуй, сину мій, твоя історія мене цікавить у найменших деталях». Я вирішив поїхати в Ніневію, бо це місто тоді саме розвивалося, і що зможу знайти там шляхи до успіху. Я приєднався до каравану, та в нього багато з ким потоваришував. І з-поміж цих людей було двоє чоловіків, що вміли гарно говорити і мали прекрасного білого коня. Він був швидкий, наче вітер. Під час подорожі вони розповіли мені таємницю. У Ніневії жив багатій, якого був скакун, який у швидкості не знав собі рівних. Власник вважав, що жодний кінь на землі не зможе його обігнати. Через це він готовий був поставити будь-які гроші на те, що його скакун випередить будь-якого Вавилонського. Мої нові друзі сказали мені, що проти їхнього коня той був як кульгавий віслюк, якого можна буде перемогти за виграшки. На знак великої люб'язності вони запропонували мені долучитись до їхньої ставки. Їхній план мене неабияк захопив». Наш кінь ганевно програв, я втратив більшу частину золота. Батько засміявся. Потім лише я дізнався, що то були шахраї, які постійно подорожували з караванами в пошуках жертв. Вони мали свою людину у Ніневії. Він був із ними разом і ділився виграшем. Це хитре ошуканство дало мені перший урок – дбати про свій інтерес. Незабаром я засвоїв другий урок, ще гіркіший, ніж попередній. У каравані був ще один юнак, з яким я непогано потоваришував. У нього були багаті батьки, як і у мене. Він їхав у Ніневію, щоб знайти собі слушне місце. Невдовзі після нашого прибуття він сказав мені, що помер якийсь купець, а його крам і клієнтуру можна отримати за мізерну ціну. Він запропонував мені стати рівноправними партнерами, та спершу йому треба було повернутися у Вавилон, щоб взяти золото». Він переконав мене купити майно за моє золото, погодившись дати своє на розвиток торгівлі. Він довго відкладав подорож у Вавилон і за цей час виявився нерозважливим закупником і марнотратником. Зрештою, я відмовився мати з ним справу, однак перед цим справи пішли так погано, що в нас залишились лише товари, які неможливо продати, а золота на купівлю чогось іншого не було. Цей залишок я віддав одному євреєві за дріб'язок». Згодом, батьку, для мене настали важкі часи. Я шукав роботу, але марно, бо не мав ремесла і нічого не умів робити, щоб заробити гроші. Довелося продати коней і раба. Я також продав зайвий одяг, щоб було, що їсти йде спати, але щонедень то злидні підпозали до мене дедалі ближче. «Оці скрутні дні я згадав, що ти в мене вірив, батьку. Ти послав мені стати чоловіком, і я мав намір ним стати». Слухаючи розповідь сина, мати затулила обличчя руками і тихо заплакала. У цей час я згадав про табличку, яку ти мені дав, написавши на ній п'ять законів золота. Я уважно прочитав кожне слово твоєї мудрості та зрозумів, що якби спершу шукав саме мудрості, то своє золото не втратив би. Я вивчив кожний закон на пам'ять і вирішив, що й на богиня удачі усміхнеться мені, я слухатимусь сивої мудрості, а не зелених підказок». Для вас, що цього вечора сидите зі мною, я прочитаю батькову мудрість, яка була на глиняних табличках, що він дав мені 10 років тому. П'ять законів золота. Перше. Золото залюбки приходить і множиться у того, хто відкладає щонайменше десятину від заробітку, щоб нагромадити статок на майбутнє собі й рідні. Друге. Золото старанної залюбки працює на мудрого власника, що знає, як з користю його спрямувати і множитись, як стада у полі. Три золото захищає обережного власника, що вкладає його, слухаючи поради фахівця. Чотири. Золото вислизає з рук того, хто вкладає його у справи, з якими не знайомий, та у справи, які не радять люди, що розуміються на цьому. П'ять Золото тікає від того, хто змушує його заробляти за хмарні гроші. Від того, хто слухається спокусливих порад шахраїв, або від того, хто довіряє власній недосвідченості і надмірним сподіванням від вкладення. Це п'ять законів золота, як їх записав мій батько. Я запевняю, що вони цінніші за саме золото, і підтвердження цим словам буде далі в моїй оповідці. Він знову повернувся до батька». Я розповів тобі, до якої бідності і відчаю мене довела недосвідченість. Однак немає таких нещасть, що тривають без кінця. Мої негаразди закінчились, коли я отримав роботу наглядачем за гуртом рабів, що звозили зовнішню стіну міста». «Послуговуючись першим законом золота, я відклав мій тяг з першого заробітку і за кожної нагоди додавав до нього, аж поки у мене не вистачило на срібну монету. До цього я йшов повільно, бо треба було на щось жити. Визнаю, що витрачав неохоче, тому що вирішив до сплину десяти років заробити стільки золота, скільки ти мені дав батьку». Якось власник Раві, з яким я добре потоваришував, сказав мені, «Ти економний юнак, зроблене не витрати, що є в тебе відкладене золото, яке не працює на тебе». «Так», – відповів я, – «найбільше я хочу нагромадити золота стільки, скільки мені давав батько. Я його втратив». «Це достойне бажання, скажу тобі». «А ти знаєш, що золото, яке ти вже відклав, може працювати на тебе і заробити набагато більше. Шкода, та маю гіркий досвід, бо втратив батькове золото». Тож дуже боюся, що на моє власне чекатиме така сама доля. Якщо ти мені довіришся, я навчу тебе вигідно розпоряджати за ощадженнями, відповів він. За рік зовнішню стіну добудують і можна буде ставити великі бронзові брами. Вони стоятимуть біля кожного входу, щоб захистити місто від ворогів царя. У сіній неві не знайдеться вдосталь металу, щоб їх зробити, цар про нього не потурбувався». Ось що я планую. Ми та ще кілька людей скинемося золотом і передамо його каравану, який прямує до далеких мідних та олов'яних рудників, і привезе в Ніневію метал на брами. Коли цар скаже, зробіть великі брами, лише ми зможемо надати метал, за який він заплатить чимало. Якщо ж правитель не купить його в нас, метал у нас все одно буде, і ми зможемо його продати за непоганою ціною». У його пропозиції я розглядав можливість дотримати третього закону, вкласти заощадження під наглядом мудрих людей. Я це зробив і не розчарувався. Об'єднавши свої гроші, ми мали успіх і врешті-решт мій невеличкий запас золота суттєво збільшився. Через деякий час ці люди запропонували мені приєднатися і до інших справ. Вони знались на тому, як поводитись з багатством, щоб воно давало прибуток. Вони ретельно обговорювали кожен пропонований план, перш ніж діяти за ним. Вони пильнували, щоб не втратити основну суму і не вкладатися в невигідні справи, з яких неможливо було б заробити. Їм і на думку не спало б займатися кінськими перегонами чи братись за такі справи, на які я погодився за браком досвіду. Вони одразу вказали б на хиби таких задумів. Працюючи разом з цими чоловіками, я навчився безпечно вкладати золото, щоб воно давало мені щедрий дохід. З роками моє багатство більшало дедалі швидше». Я не лише повернув усе те, що колись втратив, а значно примножив його. Батьку, мої невдачі, негаразди і успіхи ще разу випробовували п'ять законів золота, і завжди ці закони виявились слушними. До того, хто не знає цієї мудрості, золото приходить рідко, а зникає швидко. Але до того, хто живе за п'ятьма законами, багатство приходить і працює на нього, наче сумлінний раб. На Мазір замовк і дав знак рабові в кінці зали. Раб по одній приніс три важкі шкіряні торби. Одну з них Номазір взяв і поставив на підлогу перед своїм батьком, мовлячи до нього так. «Ти дав мені торбу з золотом. За вісне і даю тобі дві торби золота». Кажучи це, він узяв у раба ще дві торби і поставив їх перед батьку. «Це, батько, щоб ти переконався, що я набагато більше ціную твою мудрість, ніж золото. Та хто може виміряти ціну мудрості торбами з монетами?» Без мудрості золото швидко зникає в тих, хто його має, але якщо мудрість є, то золото з'явиться навіть, якщо його нема. Ці три торпи це доводять. «Це дуже тішить мене, батьку, стояти перед тобою і казати, що завдяки твоїй мудрості я зміг розбагатіти і здобути шану серед людей». Батько з любов'ю поклав руку на голову на Мазіра. «Ти добре своїм науку. Як же мені пощастило, що я маю сина, якому можна довіряти своє багатство». Калабаб завершив розповідь і кинув на слухачів критичний погляд. «Що означає для вас ця номазірова оповідка?» – запитав він. «Хто з вас може піти до свого батька чи своєї дружини?» І розповісти їм, як мудро ви розпоряджаєтесь заробітком. Що подумали б ці шановані люди, якби ви сказали їм? «Я багато подорожував, навчався, працював і заробляв, але, на жаль, золото в мене обмаль». Дещо я витратив мудро, дещо по-дурному, а дещо золота витратив, бо мені забракло мудрості. Ви й досі вважаєте, що це примха долі, коли в одних повно скарбів, а в інших немає. Якщо так, ви помиляєтесь. Людина тоді має багато, коли знає п'ять законів золота і живе за ними. Через те, що в юності я навчився цих п'яти законів і за ними жив, я став заможним купцем. Моє багатство від чарів не з'явилось. Золото, що швидко приходить, так само швидко йде». Те багатство, яке дає своєму власникові радість і задоволення, наживається поволі. Воно – це дитина, що народжується, коли знаєш свою мету та цілеспрямовано досягаєш її. Заробити багатство – не так вже й діло для розважливої людини. Велике діло – то зберегти і неупинно примножувати свої статки з року в рік. У цьому полягає головна мета. Кожен з п'ятий законів золота, сповнений глибокого змісту, якщо ви його не вловили – Мої короткий оповідь ці зараз я повторю. Я знаю ці закони на пам'ять, бо з юності бачив, чого вони варті. Тому взяв собі за мету вивчити кожнісіньке слово. Перший закон золота. «Щоразу більше золота залюбки приходить до того, хто відкладає не менш як десятину від заробітку на свій майбутній статок для себе й родини». Той, хто постійно відкладає десятину заробітку та мудро вкладає її, обов'язково наживе чималий статок і забезпечить себе доходом у майбутньому і гарантує безпеку своїй родині, якщо боги покличуть його у світ темряви. За цим законом золото неодмінно приходить до таких людей. Моє життя є підтвердженням того, що більше багатства я нагромаджую, то щедріше і частіше воно приходить до мене. Те золото, що я заощаджую, заробляє мені ще... Так само буде з вашим багатством і з тим, що воно заробить, так діє перший закон. Другий закон золото сумлінної залюбки працює на мудрого власника, що знаходить для нього прибуткове застосування і множиться як худоба. Направду кажу, золото сумлінний трудівник, коли випадає нагода, воно завзято множиться. До кожного, хто має запас, приходить нагода, вигідно його використати, і з плином років золото множиться з дивовижною швидкістю. Третій закон золота. Золото любить жити під захистом обачного власника, що вкладає його, порадившись з людьми, які знаються на тому, що з ним робити. Справді, золото любить жити під захистом обачного власника, а від недбалого тікає. Той, хто шукає порад людей, які знаються на тому, що з ним робити, скоро навчається не ризикувати своїм скарбом, а тримати його в безпеці та насолоджуватись, коли він постійно зростає. Четвертій закон золота. Золото вислизає з рук того, хто вкладає його в те, на чому не розуміється або куди не радять досвідчені в цій справі люди. Людина, що має скарб та не має хисту в роботі з ним, бачить довкола багато можливістей вигідно вкласти у його. Однак дуже часто такі можливості сповнені небезпеки втратити свій скарб. А коли їх уважно роздивляться мудрі люди, то виявиться, що заробити на них навряд чи можна. Через це недосвідчений власник золота, який покладається на власну думку та вкладає у справи, яких нитямець, зрештою, дуже часто розуміє, що помилявся і за недосвідченість розплачується своїм скарбом. Справді, мудрим є той, хто вкладає скарб, спершу послухавши пораду людей, які знаються на золоті». П'ятий закон золота. Золото тікає від того, хто примушує його до неможливого заробітку. Дослухайтесь до спокусливих порад, ошуканців і шахраїв, чи довіряє власній недосвідченості й наївним прагненням кудись вкласти заощадження. Людину, що лише недавно стала власником золота, спокушають мрійливі пропозиції. Вони зачаровують, наче пригодницькі розповіді – Власникові золота, здається, ніби його багатство наділене магічною силою, яка дозволить здобути неможливий прибуток. Але ж послухайте мудрих людей, бо вони істинно знають, які небезпеки чатують за кожним планом миттєвого збагачення. Не забувайте ні на війських мудреців, які не наважилися себе ризикувати основною сумою або вкладати її в невигідну справу. Цим я завершую оповідку про п'ять законів золота. Ви почули від мене цю мудрість, а разом з нею таємницю мого успіху. Однак це не секрети, а істини, які будь-яка людина має спершу опанувати, якщо хоче вийти з натовпу, в якому люди, наче ті дикі собаки, повинні щодня думати, де вдістати поїсти. Завтра ми зайдемо у Вавилон. Погляньте, бачите вогонь, що безупинно палає над храмом Багала? Ми вже бачимо золоте місто. Завтра в кожного з нас буде золото. Золото, яке ви повністю заслужили відданою працею. Що ви скажете про скарби за 10 років після цієї ночі? Серед вас знайдуться чоловіки, що як намазір використають частку свого золота, щоб з нього зробити свій достаток, та з того часу житимуть за аркадовою мудрістю. Через 10 років, впевнені у цьому, вони розбагатіють і здобунуть шану серед людей, як колись аркадів син». Наші мудрі вчинки йдуть поряд із нами все життя, тішать нас і допомагають. Так само й дурниці простують за нами, мучать і катують. На жаль, забути їх неможливо у перших рядах страждань, що переслідують нас, ходять спогади про те, чого ми не зробили, про можливості, які нам трапились та ми ними не скористались. Незліченні багатства в Волонській. Їх так багато, що ніхто не може підрахувати їх в золоті. Щороку скарбів стає більше. Щороку їхня цінність зростає. Як багатства будь-якої землі, вони – це винагорода. Щедра винагорода, яка очікує цілеспрямованих людей, які прагнуть взяти собі справедливу частку того багатства. Магічна сила криється в силі ваших власних бажань. Спрямовуйте цю силу за допомогою п'яти законів золота, і ви здобудете частку вавилонських скарбів. Вавилонський лихвар. П'ятдесять золотих монет. Що ніколи Родан, вавилонський майстер з виготовлення списів, не носив стільки золота в своєму шкіряному гаманці. Він радісно йшов коридором, палацу, вельми, щедрого царя. З кожним кроком гаманець на поясі похитувався а в ньому весело подзенькувало золото. Для Родана це було найприємнішою музику. 50 золотих монет і всі вони належать йому. Він ще повністю не усвідомив, як йому пощастило, а яку силу ховають у собі ці золоті диски, що зараз подзенькують у його гаманці. На них він може купити все, що забажає: величезний будинок, землю, худобу, верблюдів, коней, колісниці. Будь-що на свій смак, як же йому використати це золото? Цього вечора, звертаючись у провулок, котрий він додому вів до його сестри, Родан думав, що ні на що не проміняв би ці блискучі, важкі золоті монети, його власні монети. Минуло кілька днів, і ввечері Родан, не знаючи, що йому робити, прийшов до крамниці матона лихваря, що займався золотом і торгував коштовностями і рідкісними тканинами. Зовсім не дивлячись на майстерно розкладений кольоровий крам, Родан пройшов через крамницю та увійшов у житлову частину позаду неї. Там він побачив дуже ввічливого матона, що саме відпочив на килимі та їв вечерю, яку йому подавав темношкірий раб. Хочу порадитись з тобою, бо не знаю, як мені бути, розпочав Родан. Він стояв міцно, широко поставивши ноги. На шкіряному жилеті спереду був виріс, крізь який виднілись його волохаті груди. На вузькому землистому обличчі Матона з'явилась дружня усмішка. Хіба ти десь схибив, що тобі потрібна допомога лихваря? Чи програв за гральними столами, чи якась покусниця упіймала тебе у свої пута? Ми знайомі багато років, але ти ще ніколи не прохав моєї допомоги. Ні, аж ніяк, нічого такого не сталося. «Золото, мені не треба, мені потрібна мудра порада. Ви тільки послухайте, що каже цей чоловік. Ніхто не приходить до лихваря за порадою. Мабуть, мене зрадив слух». «Ні, він не зрадив тебе». «Чи це справді так? Родан, майстер з виготовлення списів, виявляється хитріший за інших, бо він прийшов до Матона не по золото, а за порадою?» Багато хто просить у мене саме золото, щоб розплатитись за свою дурість, а от поради ніхто не хоче. Однак хто може порадити краще, ніж лихвар, який бачив гори багатьох людей? Повечеря зі мною, родане», – продовжує Матон, – «цього вечора будеш моїм гостем». «Андо», – вигукнув він раба, – «принеси моєму другові килим, він буде у мене поважним гостем. Дай йому багато їжі і мій найбільший кубок. Вибери найкраще вино, щоб воно було йому до смаку». «А тепер розкажи, що в тебе сталося. Царський дарунок, царський дарунок, цар тебе винагородива тобі від цього зле, що він подарував тобі. Я придумав форму нового наконечника на списах королівської гвардії та надіслав йому. Цареві вона дуже сподобалась, тож він подарував мені 50 золотих монет, а зараз я дуже спантеличений. Тепер мене мало не що години, коли сонце рухається небом, просять поділитися грішми». Це природньо. Тих, хто прагне золота, більше, ніж тих, у кого воно є. Коли в когось воно раптом з'являється, інші хочуть, щоб він поділився. Та чи можеш ти казати ні, чи твоя воля не така тверда, як кулак? Ба багатьом не можу відмовити, але іноді було б легше сказати так. Як можеш не поділитись з сестрою, яку сильно любиш? Напевно, твоя сестра не хоче позбавляти тебе радості від цієї винагороди». «Але вона просить для свого чоловіка, а Романа, сестра хоче, щоб він став заможним купцем, вона відчуває, що йому ніколи не випаде нагода, тож благає мене позичити йому це золото, щоб він став успішним купцем із своїх виторгів потім поверну мені борг». «Друже мій», – відповів Матон. Про це справді варто поговорити. Золото накладає на власника відповідальність і змінює його стосунки з людьми. Він починає боятись, що втратить свій скарб, або його в нього видурять. Водночас золото дає можливість, проте навіть найкращі наміри можуть завдати власникові скарбу не з гараздів. Ти колись чув про землероба з Ніневії, який розумів мову тварин? Знаю, що ні, бо такі історії майстри лихварної справи за роботою не розповідають. Я розкажу її тобі, бо маєш знати, що позичання – це не лише перехід золота з рук в руки. Той землероб міг розуміти, що про що говорять між собою тварини. Він ще вечора вештався двором, слухаючи їхні розмови. Якось ввечері він почув, як бик жаліється віслюкові на свою важку долю. «Я тяжко працюю, тягну плуга зранку до ночі». Хоч як би не було спекотно, хоч як би не втомлювались мої ноги, хоч яким би важким не було те ярмо, що натирає мені шию, я маю працювати хоч би що. А ти собі відпочиваєш, тебе покривають кольоровою ковдрою, і ти лише возиш господаря, куди йому хочеться, коли він нікуди не їде, байдикуєш і цілий день їси зелену траву. Віслюк хоч і мав страшні на вигляд копита, проте був гарним хлопцем. Він співчутливо відповів бикові. Мій любий друже, ти і справді тяжко працюєш, тож я хотів би покращити тобі життя. Я розповім, що треба робити, щоб один день відпочити від роботи. Вранці, коли прийде раб, вести треба до, тебе до плуга. Ляж на землю і голосно зариви, він подумає, що ти занедужав, і працювати не можеш. Бик прислухався до поради Віслюка, і наступного ранку раб прийшов до господаря і повідомив, що бик захворів і не може тягти плуга». «Як так?» – сказав Землероб. «Постав до плуга Віслюка, бо роботу зупиняти не можна». Весь день Віслюк, який хотів лише допомогти другові, мав виконувати за нього роботу. Коли настала ніч, і плуг від нього відчепили, на серці було гірко. Ноги втомилися, що я боліла від ярма. Землероб затримався у дворі, щоб послухати розмову тварин. Говорити почав бик. «Ти мені добрий друг. Завдяки твоїй пораді цього дня я відпочивав». «А я», – відказав йому Віслюк, – Такий, як багато інших дурнів, які починають з того, що допомагають другові, а зрештою виконують за друга роботу. Надалі сам тягтимеш свого плуга. Бо я чув, як господар сказав рабові покликати м'ясника, якщо ти знову занедужуєш. Нехай би покликав, бо ти леда, що». Після цього вони не розмовляли. «Їхній дружбі настав кінець. Рода, не можеш вивести мораль з цієї оповідки?» «Добра історія», – відповів Родан. «Та я моралі не бачу. Я й не сподівався на це, але мораль у ній є, і вона вельми проста. Якщо хочеш допомогти другові робити тяг, щоб тягар твого друга не ліг тобі на плечі». «Про це я не подумав. Це мудрі слова. Я не хочу брати на себе клопіт чоловіка-сестри, одначе скажи мені, адже ти позичаєш гроші багатьом». «Чи повертають люди борги?» – Матон усміхнувся. «Так усміхаються люди, багаті на життєвий досвід. Чи не користь піде позика, якщо боржник не зможе повернути гроші? Хіба не треба бути мудрим і серйозно зважити? Чи не користь піде золото боржникові, повернеться до власника чи пропаде?» Якщо боржник не вміє мудро з ними поводитись і залишить боржника без скарбу, але з боргом, який він не спроможний повернути, я покажу тобі деякі пам'ятні речі у скрині, вони розкажуть свою історію. Матон приніс у кімнату скриню завдовжки з рук. Скриня була вкрита червоною, свинячою, шкірою і оздоблена бронзовими прикрасами. Він поставив її на підготку.